Йорий каже зовсім іншим тоном «Ти так змагалась?» «Ти! Як ти змогла?» «Безіменна, найкраща учениця царматері, була» «Її що, вбили?» «Ні, тільки тепер вона ніколи не вийде заміж і нікого не народить» «Імені в неї не буде» «Всі три роди зватимуть її безіменною, щоразу нагадуючи їй про ганьбу» Я хапаюсь за голову. Якщо звичаї диких видавались мені дивними, але симпатичними, звички людей-вовків не подобаються зовсім. Чому ви все-таки слухаєтесь цар-матері? Я озирається на двері. Бо мати – голова роду, цар-мати – голова всьому. Тільки мати може судити своїх дітей, навчати їх. Нагороджувати їх, карати, вирішувати, кому жити, а кому не варто Мати не може бути жорстокою А де ж тут жорстокість? Отримати ім'я – це випробовування, яке витримують не всі Якби кожен, хто народився, отримував ім'я, три роди ослабли б через кілька поколінь У вас виживають лише найсильніші, так? А як же найрозумніші, найдобріші, найвродливіші, врешті-решт? Ти не розумієш отримати ім'я означає бути готовим померти за три роди померти, а не прийняти милість від ворога. Отже, безіменна мала гордо тонути. Так, вона б померла переможеною, але не зганьбленою. Я хапаюся за голову. Логіка в його словах є, але прийняти її, хоч як намагаюсь, не можу. «Цар-мати десять родів опікується нашими трьома родами», – каже Ярий Тоном нижче. «За цей час народилося багато здорових і гарних дітей. Мисливці рідше гинуть у лісі. Вона майже завжди знає наперед, що буде. Вона вміє лікувати смертельні рани». Вона знає, кого до якої роботи прилаштувати, і вона, вона матір моєї матері. Отже, вона твоя бабуся, дивуюсь я. Ярий супиться, він не знає такого слова. Послухай, кажу я, поміркувавши, а ти, ти сам як одержав своє ім'я, якого ворога ти вбив? Чоловікам не обов'язково вбивати ворогів, каже він із гідністю. Чоловіки здійснюють подвиги на полюванні. І ти? Я вбив вепра. А що це таке? Дикий кабан з иклами. І як ти його вбив? Без зброї, каже він у високо підніши голову. Гольоруч. Як? Я його задушив. Скромно зізнається Ярий І простягає перед собою долоні Міцні долоні з довгими гарними пальцями Ну, молодець, бурмочу я Життя мого залишилось кілька годин Та я не можу не захоплюватись Ярим І не дивуватися через нього Наступного дня сонця немає І це чудово я можу дивитись на всі біч, не мружачись і не обливаючись сльозами. Селище людей-вовків залите туманом по самісінькі дахи. Я згадую наші прогулянки дахами веш. Тоді також був туман. І нічого не було видно далі витягнутої руки. Мене ведуть у гору, витоптаною в снігу стежиною. Туман розвіюється. Я оглядаюсь, ми піднялися над шаром туману. Він лежить нерухомо, як тиха вода, з якої стирчать верхівки гір, лисих і вкритих лісом. Ми підходимо до урвища там уже стоїть сармати, чорніше за хмару, волосся, що розсипалось по плечах, де не де сплуталось. Ти програла свій двобій, каже вона, дивлячись повз мене. Чому? Я виграла. Ти програла. Її очі стають бляклими. Жовті лилітки майже згасають. Ти не гідна двобою, тому тебе просто вб'ють, як худобу. Іди по мосту і нехай тебе забудуть. Я дивлюсь туди, куди вказує їй чорний палець. Поруч із урвищем скеля крихітний острівець серед туману. На верхівку скелі веде мотузяний місток, такий благенький, що страшно дивитись. Міст з усього видно довго не провисить. Вітер грає клапти мотузки десь на його середині. За мостом, на скелі, невиразно бувані людська фігура. «Це мисливиця?» – запитую я. Цар-мати киває. «Чому ви так хочете мене вбити?» – питаю я після секундної паузи. Її тьмяні очі на мить оживають. «Бо у тебе на лобі написано «біду для трьох родів», – каже вона повільно. І, піднявши голову до неба, Ні сіло, ні впало, додає, А завтра буде великий сніг. Я чекала, що побачу все, що завгодно, Та коли мисливиця, підвівши із каменя, Повертається до мене обличчям, Мимоволю відступаю і мало не падаю в прірву. Мисливиця вище за мене на три голови, У плечах половина мого зросту. Чорне волосся зв'язане у грубу косу. Очі круглі, без вій і без брів. Хоч скільки вдивляюсь, не можу помітити в них ні думки, ні жалощів. Ніс зламаний, розпластаний по обличчю, широкі ніздрі здаються двома чорними дірками. Коли мисливець, як ошкірений вовк піднімає верхню губу, я бачу, що у неї бракує зубів, а ті, що залишились – Майже повністю чорні. У неї руки ледь не до колін, у правій – сокира. Вона дивиться на мене, і під цим поглядом я завмираю. Мисливиця робить крок, наміряючись підійти і вбити мене як худобу. В останню секунду я, отямавшись, кидаюсь на втікача. Кам'яниста верхівка трохи ширша за сходовий майданчик. Далеко не втечеш провалляє з чотирьох боків. Туман глидається поруч, і з нього піднімаються як статуї безформні білі постаті. Я озираюсь. Мисливиця підносить сокиру, і моєї потилиці знову торкається ледь помітний крижаний подих, що змушує ципеніти. Я відстрибую назад. Засніжений камінь під ногами хитається, і я зриваюся. Намагаюся утриматись, але сповзаю на животі все нижче і нижче. Ноги не знаходять опартя. В останню мить чіпляюся за край скелі і повисаю на руках. Високо наді мною стоїть мисливиця. Дивиться згори вниз. Я згадую Григорія, як він втягнув мене на підніжку вагона. А потім згадую того хлопчину, що під час показухи в оверграунді виграв перегони по прямовисній стіні. Як його звали? Його звали? Тримайсь. Притискаючись до межі прямовисної стіни, переходячи від опори до опори, намагаюся обійти скелю. Чіпляюся за каміння, за корені. крижиних розкотять під пальцями. Мисливіця йде за мною на зерці. Іноді я бачу над собою її чоботи, і на голову мені сиплеться сніг. Крізь вітер і снігу чую її дихання. І замить встигаю відгадати удар. Там, де щойно була моя права рука, опускається сокира. Летять кам'яні крихти. Мить, сокира опускається там, де щойно була моя ліва рука. Я зриваюся ще раз, пролітаю кілька метрів, і за останніх сил хапаюся за гілку Миршової сосни, Щоневідь як виросла у розколені скелі. Сосунка тріщить, Я метляюсь над провальним І несподівано збадьорююся. Зараз усе на моєму боці. Висота, вітер, який дущає щосекунди, І навіть ця сосна, Що змагалася за життя на рік і на два, Тепер на моєму боці. Підтягнувшись, Дістаюсь до її стовбора. Зараз він стерчить зі скелі горизонтально. Влаштовуюся зручніше. Сідаю верхи. Мисливиця дивиться на мене з кам'яної верхівки. В її круглих очах нема ні роздратування, ні люті, ні шаленства. Вона звикла вбивати спокійно. Навіть норовисту дочину. Вона не вступає в двобій, вона не змагається, вона просто вбиває. Я бачу, як вона поглядом вимірює відстань до коріння сосни, що вчепилося в розколину, лягає на живіт, притримуючись завипуклий камінь, звішується вниз, б'є сокирою по сосні і одним ударом перерубає стовбур майже до половини. Та перш ніж сосна стріском ламається, я встигаю застрибнути на стовбур ногами і встигаю пробігти по стовбуру, як по тонкому карнизу. Крок, другий, третій. Вітер допомагає мені. З розгону наступаю на голову мисливиці, яка все ще схилилася над сосною і вистрибую на кам'яну верхівку. І майже одночасно сосна летить у провалля. Мисливиця підхоплюється в її очах уперше з'являються іскри. Дичина, яка посміла наступити їй на голову, перестала бути дичиною Вона стає ворогом. Я готова пошкодувати про те, що зробила. Мисливиця йде на мене. В її русі немає має ритму. Взагалі, вона не вимахує сокирою. Сокира – продовження її тіла. Вона рухається швидше, ніж в моєму уявленні може рухатися людина. Це не жінка, це комбайн для вбивства, це по-справжньому страшно. Я повертаюся і біжу назад до Мотузяного моста. Мисливець нас доганяє, ривком насередині. Свистить у повітрі сокира. Я не намагаюся уникнути удару, не думаючи, не оцінюючи, а тільки підкоряючись інтуїції, продовжую удар своїм рухом і стрибаю з моста. Ми летимо. За інерцією мисливиця кидається за мною, занадто пізно розуміючи свою помилку. Частку секунди ми висимо в повітрі без опори. І я, і вона. Але вона важча. І ще, вона ніколи не жила в оверграунді. Поли моєї куртки напружуються як крила. Вітер стає підпорою на якусь мить. Цього досить, щоб долетіти, дотягтися І вчепитися за край мотузки, що звисає з моста А мисливиця перевертається в повітрі Летить униз за своєю сокирою На її обличчі подив Замит як далеко внизу б'ється обкаміння Її велике тіло Я виходжу на зустріч царматері Дивлячись на мене, вона старіше на очах. «Досить», – кажу я, і не впізнаю свого голосу. «Ти двічі намагалася вбити мене, і в тебе нічого не вийшло. Не знаю, що тобі було від мене треба, але більше я в твої ігри не граю. Я йду». Повертаюся і йду геть у гори. Далеко піти мені не щастить. Двоє чоловіків не здоганяють мене, валять на сніг і завертають руки за спину. А наступного дня нічого не відбувається, бо з самого ранку падає лапатий сніг, та ще й такий, що нічогісінько не видно. І я, лежачи під шкурою і слухаючи, як неють синці і подряпини, весь час згадую її слова. «У тебе на лобі написано біду для наших трьох родів, а завтра буде великий сніг». Приходить Ярий, приносить їжу, сідає на лаву, мовчить. «Іди», – кажу я йому, – «не хочу тебе бачити». «Чому?» – дивується він. «Тому що всі ви, чоловіки-вовки, насправді баби. Мене двічі мало не вбили, ні за що, а ти мені кашу носиш і зітхаєш». Він дивиться на мене так довго і докірливо, що я відводжу очі. Цармати замкнулась у своєму будинку, нікого не пускає, каже Ярий. Ворожить на твою долю і на долю трьох родів. Якщо вона така ясновидиться, твоя цармати, чому вона не знала наперед, що я здолаю безіменно, що мисливиця не вб'є мене? Бо майбутнє ніколи не відкривається повністю. Воно виказує себе по краплині, те, що ти перемогла мисливицю – знак Ніхто у трьох родах не міг перемогти мисливицю Ні чоловіки, ні жінки У тобі є особлива сила Чи особливий талант? Якби у мене був талант, я б зараз тут не сиділа Я була б у місті серед друзів Я замовкаю Вперше думаю про те, що було б, якби я лишилася в оверграунді назавжди. Небо вистачить на всіх, але я не вмію жити у хмарах. Отже, все моє життя було б старі вежі, зруйновані перекриття, зірвані дахи. Чужі гнізда. Можливо, я б звила своє і водила дітей на 56-й поверх дивитися на гетичне шоу. І найживіші барви відкривалися б їм на штучному екрані, що складається з пікселів. Нічого яскравішого в їхньому житті не було б і бути не могло. Ти про що замислилась? «Немає в мені жодної особливої сили», – кажу повільно. «Я просто хотіла потрапити на завод, але не як паливо». Ярий кліпає – і вчора, і позавчора я намагалася з'ясувати, що він знає про завод. Та щоразу, коли вимовляла це слово, він замовкав, і його очі ставали непроникними. А зараз він дивиться на мене уважно, і я розумію, він от, -от заговорить нарешті. І виявляється, я маю рацію. «Поясни мені», – починає Ярий. Як можна прагнути потрапити в те місце? Навіщо? У нас у місті існує легенда, що завод – центр маленької країни, де живуть щасливі люди. Живуть? Щасливі? І Яри викладає мені всю правду, яку я так хотіла і боялась почути. На заводі взагалі нема людей. Там лише залізні автомати. А керує ними чудовисько, яке ніхто ніколи не бачив, його звуть серце заводу. Це могутнє і абсолютно безжальне серце. Серце, частина заводу. Чи це інша істота? Звідки я знаю? Я розтискаю пальці. Те місце. Роздивитися його не можна, воно весь час огорнуте димом, туманом. І добре, що не можна роздивитись Одного разу я глянув Просто так, здалеку Я розтіплюю зуби, щоб не видно було, як він тремтить. Це не людське місце Там навколо закляті ліси Такі знаєш, де зникають і звірі, і люди Пішов і пропав Моторошне місце Туди веде небесна нитка Канатна дорога Так але звідти ніхто не повертається. Ніколи. Завжди. А як ти знаєш? Він отомлено хитає головою. Часом йому не вистачає тих, Кого привозить небесна нитка. Тоді він відправляє своїх чудовиську гори. Іноді вони дерев'яні чи кам'яні. Іноді в людській подобі, але без очей. Вони нападають на тих, хто живе далеко від селища пастухів, лісорубів, захоплюють живцем і тягнуть у те місце. Єдиною, хто змогла відбитися від них, досі була мисливиця. Кілька хвилин перетравлюю почуте. Клята цармати. Тут таке коїться, а вона хоче мене вбити. Мені поговорити з мисливицею, може б вона розповіла щось дуже важливе. А тепер я ніколи не поговорю з нею. Сніг падає і падає. яри приносить з надвору дрова. Це шматки справжнього дерева, припорошені снігом. Яри кидає їх у вогонь. Вони димлять і сичать. Я думаю, як далеко залишилося місто. Тут, у засніжених горах, дивно уявити людей, які щодня опівночі надягають енергоманжети. Якби городян, усіх до єдиного, випустити в ці гори, що б з ними сталося? Вони б померли від голоду, холоду, від вовків, але раніше від небажання жити. Я відкриваю рота, щоб спитати у ярого, чи згодився б він жити в місті, чи ні. Та в цю мить двері прочиняються, випускаючи струмінь холодного повітря. Ярий обертається І мало не випускає з рук поліно До кімнати пригнувшись Входить старий з дуже великою головою У нього гачкуватий ніс Сива чи засніжена борода І величезні світлоблакитні очиська Я завмираю Десь я його бачила Тільки не можу зрозуміти де Невже у місті? Ходімо зі мною Каже він, не звертаючи уваги на ярого. Є розмова. Старий веде мене від селища у вітролом. Сніг валить і засипає стежки, я провалююсь по коліно. А старий йде по верхівках кучугур. Його широкі обмотані шкурами ступні майже не лишають слідів. Перед нами відкривається вузька нора у снігу. Старий, не озираючись, пірнею всередину. Він упевнений, що я піду за ним І мені нічого не лишається, як зігнутися І слідом в сніжний тунель Ніколи б не подумала, що це вхід до людського житла Тунель усе темніший і темніший Потім попереду запалюється вогник мить до запаху землі, морозу і снігу Додається геть несподіваний запах сухої трави у місті дуже мало трави, але іноді зелений кущик виросте з асфальтової щелини на даху високого будинку. В дитинстві ми розминали травинки між пальцями і нюхали, часом жували, часом висушували і клали під скло. Заходь. Відчиняються двері, струшує сніг із волосся і плечей, тупою ногами, збиваючи грудки снігу, що прилипли, заходжу. Це землянка і досить затишна, хоча невелика. Підлога встелена сухою травою, жмутки духмяних трав звисають зі стіни стелі. Ніколи в житті не бачили стільки трави. Сідай, я вмощуюсь на підлозі. Старий сідає навпроти, схрестивши ноги. У землянці немає ні печі, ні комона, але все одно тепло. І зовсім не відчувається вогкості. Каганець із вогником стоїть між нами. Я чомусь упевнена, що вогонь для мене. Старий, напевно, бачить у темряві, без усяких нічних окулярів. Тобі доводилось передбачати майбутнє. Я відкриваю рота, знову закриваю. Запитання захопило мене зненацька. Ні, мабуть, старий киває. Ти молода, і, скоріш за все, помреш молодою. Цар-мати не зупиниться. Надто жорстоке майбутнє ти принесла трьом родам. Я не принесла жодного. Помовч, він ледь усміхається. Цар-мати бачить лише один шлях, а я бачу розвилку. Ти помреш, або занапастиш три роди, або врятуєш їх подаруєш їм нове майбутнє, заснуєш четвертий рід, найбільш життєздатний і сильний, і тоді нашим дітям не доведеться боятися за воду. А вони бояться? Помовч! Сніг на його бороді тане, і я бачу, що вона не така вже й сива, чорна, шпаковата. Земля боїться весни, на крига розриваючи жили, Напружуються і розпокуються бруньки Це біль, це пологи Старе, що не встигло віджити своє Вступає у двобій з молодим, яке не встигло набратися сили Ану, підведись Моє серце пропускає удар Я підкоряюся Старий підводиться також Ставши навпроти, заплющує величезні очиська і починаю повільно гойдатися вперед-назад. Ніби тяжкий вантаж, потік розплавленої лави, то витікаю вперед і майже торкається землі, то втягається назад, стискаючись у точку. Не можу навіть зрозуміти, що відбувається. Не можу описати як слід, але підсвідомо повторюю його рухи. Ми мочки розгодуємось, як дерева під одним вітром. Потім він різко підносить руку, ніби відводить з обличчя павутину. Жест, здається, зовсім не загрозливий. Але я відстрибую і налітаю плечем на стіну землянки. Тріщить суха трава. Звідки згори на мене летять дрібні легкі зернятка. Так, каже старий вдоволено. Тут є про що подумати, тут є чого боятись. Ти була синтетиком? Він знає, хто такі синтетики, і так легко про це говорить. Старий усміхається, ніби мій подив його потішає. І я був синтетиком, і я був старшим за тебе, коли потрапив у гори. Тоді тут було два роди, і над усіма. Сармати. Вас теж хотіли вбити. А як ви потрапили у гори? Вас теж відправили на завод? Ви тоді знали, що це таке? І як ви перестали бути синтетиком? Уже тоді був оверграунд і енергетичний ритуал. Так багато запитань. Він піднімає верхню губу, показуючи білі, зовсім не старичі зуби. «Так мало відповідей. Я розповім тобі все, що зумію. Якщо переживеш завтрашній день, дика!» Уже посутеніво стежки за малоснігом, над селищем піднімаються дими. «Ніхто мене не проводжає. Старий залишився у своїй землянці». Вартових не видно. Я сама на краю лісу. Можу, мабуть, і піти. Хоча куди я подінуся сама в зимовому лісі? Іду, куди очі ведуть. Ноги незрозумілим чином приносять до того ж будинку, де чекає на мене Ярий. Беруся за ручку дверей і раптом пригадую, де я бачила старого з великою головою. Мене обсипає морозом. Наче у відповідь на мої думки з лісу долинає виття тоскне, тужливе, один голос, другий, третій. Відчиняю двері не широко, щоб не випустити тепло, пірнаю всередину, в сінях обтрушую сніг з одягу і хукаючи на пальці, ступаю через поріг у задушливе тепло. На столі горить вогник. Я бачу ярого, що сидить біля печі І встигаю здивуватись, яке у нього дивне обличчя А потім здогадуюсь озирнутись. Цар-мати сидить на моїй лавці На її обличчі мерехтяті відблиски вогню Волосся лежить на плечах блискучим жорстким плащем Добрий день, кажу я Бо ні Яри, ні цар-мати порушувати мовчання не збираються «Або дай тобі цур», – озивається цар-мати таким тоном, яким люди зазвичай вітаються. «Ну, що сказав тобі Головань?» «Він бачить два шляхи. Я зовсім не обов'язково всіх тут занапащу. Я можу навпаки принести щастя. Є така розвилка, нове майбутнє». «Я народила від нього дванадцять дітей», – повільно каже цар-мати. Двох роздер ведмідь, двох забрав завод, одну вбила ти. Я не знала, бурмочу вражено, але цар мати мене не слухає. Хоч би що було, всіх людей з трьох родів я вважаю своїми дітьми. Кого ти вб'єш завтра? Кого з них? Якими бідами ми заплатимо за ту химеру, як у чоловіки, вона кидає зневажливий погляд на ярого. Називають новим майбутнім Я відповідаю за три роди Я, а не він Чоловік на чолі племені Це війна і смерть Гонитва за кращим по трупах хорошого Трьом родам не потрібне нове майбутнє Їм досить старого Тому ти помреш Вона повертається і йде, не сказавши більше ні слова Вночі мені сниться місто. Сниться, як я шукаю підзарядження. Але не для Єви, для головання. А він ходить за мною на зерці, сміється, глузує. Підзарядження, для мене, ти збожеволіла. У сні розумію, що все йде не так, але вдіяти нічого не можу. Сон несе мене, як каламутна ріка, і врешті приносить нам пустирище в дільницю веж. Навкруги громадяться залізні статуї вовків, звезені, напевно, з якогось музею або з виставки божевільного скульптора. У деяких вовків поп'ячий сніг, ощирені пащі і величезні соски майже як у корів. Дійні вовчиці, що за маячня, Посеред пустирища стоїть людина, побачивши, яку я щосили намагаюсь прокинутись. Це енергетичний контролер, вірніше той, кого я мала за контролера. Чорний привид, вісник нещастя, обличчя його в борознах, але це не старечі зморшки, це стики броньованих плит, очі дивляться з чорних проваль, наче з глибоких дюз. Багато хто не доживає до ранку, каже він не голосно і мотрошно. Енергії на всіх не вистачає. Залізні плити, з яких складається його обличчя, приходять у рух, міняються місцями вилиці, падає підборіддя, відкриваючи чорний тунель пащі. Я кричу і прокидаюсь, куди ніч, туди й сон. Хоч би як склалась моя доля, в місто я більше не повернусь. Наступного дня по мене приходять конвоїри і ведуть на страту чи знову на бій. І ще, не дійшовши до місця, чую гомін юрби і запах диму. У величезній ямі з пласким дном розкладено вогнище чи багато вогнищ. Я бачу ціле поле вогню, над яким приблизно за півметра натягнуто натягнено на півпрозору сітку з дуже дрібними вічками. Невже мене хочуть підсмажити на решітці? Тремтить мінливими струменями розігріте повітря. Зі струменистого марева виходить цармати. Я не одразу впізнаю її. Вона скинула шкури, які завжди вкривали її до п'ят. Вона набагато стрункіше, ніж здавалося мені раніше. Біла сорочка до колін, перетягнута широким паском Наталії, босі ноги впевнено спають на сітку з вогнем. Цар мати виходить на середину вогненного поля і обводить поглядом три роди, що з'юрбились навкруг багаття. Її довге волосся, зібране навколо голови, здається важким шоломом. Сьогодні я беру бій, хрипко лунко каже цармати, за наше майбутнє. І обертається до мене. Вона безбройна, вона босоніж, вона набагато старша за мене. І все-таки мене обсипає морозом, коли дивлюсь на неї. Мені одразу стає зрозуміло, що ця супротивниця набагато страшніша за мисливицю, не кажучи вже про безіменну. Мені допомагають стягнути з ніг червики і шкарпетки. Ступаю на сітку, внутрішньо завмираючи, чекаю, що вона обпече. Та вона ледь тепла, хоча внизу, просто піді мною, видно язики полум'я. Ніколи в житті мені не доводилось бачити такого великого вогню. Чому ж він не палить нас? Це чаклунство? І ще ця сітка дуже пружна, як мембрана. Я не бачу серед тих, хто зібрався ні ярого, ні головеня, Але це зовсім не означає, що їх немає. Юрба така щільна, та й у мене немає часу вдивлятися в обличчя. Останні людські обличчя, які я, можливо, бачу у своєму житті. Цар мати глибоко зітхає. Дивиться мені в очі. Без ненависті, без люті, без азарту. На секунду її погляд стає схожий на погляд мисливиці. Потім вона ледь помітно похитується. Вперед, назад, уперед, як велетенський маятник. Цей рух заворожує. Я майже бачу, як зібрана в потік енергія, сила, воля, пружно перетікає вперед, майже до самої сітки, і назад із кожним погойдуванням стає важчою, жорсткішою, небезпечнішою. Потім я відчуваю ритм. Це приходить поза моєю волею. Сітка мембрана під ногами тремтить і кожен язичок полум'я під нею підкоряється ритмові, рівно як барабан калатає серце цар-матері. То випереджаючи, то ледь відстаючи від нього, кровоартеріях і венах виводить ритмічний малюнок. І понад цим звучить бойовий ритм, дуже складний і неймовірно гарний. Здається, цар мати кожним рухом співає пісню. Вона проводить рукою по повітрю, і я бачу зубчасте біле коло, схоже на оскаженілу циркулярну пилку. Я прогинаюся, щось пролітає у мене над головою. Світло, звук. Не вичікуючи жодної миті, цармати раптом присідає до самої сітки, повертається навколо своєї осі, і новий удар тепер понизу готовий відрубати мені ноги. Я підстрибую так високо, як ніколи в житті не стрибала. А коли знову торкаюся ногами мембрани, ритм змінюється. Новий удар на рівні пояса. І ще один на рівні очей. І ще один по ногах. Цар Мати однаково впевнено існує на трьох рівнях. Вона ніби розмазується у просторі, існуючи одночасно скрізь. І ніде. Можливий будь-який удар з будь-якого місця. Я то вловлюю ритм, то гублю його, впіймавши легконика удару. Загубивши, починаю кидатися в різні боки. Не встигнувши відхилитись, пропускаю на вилюті удар по вуху. Дзвіни біль, майже непритомнію. Але в цю мить, ніби жаліючи мене, Ритм із розпорошеного знову стає цілісним. У цю хвилю я розумію, цар матир краще за будь-яку істоту на землі. Я зрослася з нею. Я зріднилася з нею. Я майже вона. І тому точно знаю, що зараз, за частку секунди, на мене чекає страхітливий удар по артерії. Збоку, мабуть, здається, що ми танцюємо. Так воно і є. Цар-мати підкоряється лише внутрішньому ритму. і Я, від цього залежить моє життя, маю чути цей ритм також. Пружна сітка гуде під нашими ногами, вплітаючи в ритм свої синкопи. Ми танцюємо на велетенському барабані над вогнем. Під заливає мені очі. Кожна жилка тремтить від напруги. Найважче – примусити себе розслабитися. Адже ритм це чергування зусилля і відпочинку, напруження і розслаблення нервів. Я встигаю подумати про головання, адже це він, свідомо чи несвідомо, налаштував мене на потрібний лад, показав навмисне, на що мені чекати, до чого готуватися, з чим доведеться зіткнутися в бою. Цар-мати все прискорює і ускладнює ритм. Намагаючись не відстати від нього, впадаю у дивний стан. Я ніби сплю і не сплю водночас. Босі ноги цар-матері вибивають на мембрані лютий жорсткий малюнок. І раптом, уперше в житті я розумію, що таке імовірність, що таке розвилка. Цар-мати йде на мене, похитуючись у ритмі. І я бачу її шлях наперед. Вона, можливо, відстрибне і атакує з правого боку, а можливо, припаде до тремтливої сітки і атакує знизу. Я бачу ці дві можливості за мить одна з них реалізується, та я не знаю, звідки чекати удару. Цар мати підстрибує і розвертається в повітрі. У мить, коли вона торкається мембрани, виникає сильне коливання. Я використовую його і, відштовхнувшись, перевертаюся польоті через голову. Приземлююсь на ноги, але не втримавшись, тут таки падаю на одне коліно. Що робити? Чекати, доки вона знасиліє? Адже я не можу завдавати ударів у відповідь, я не знаю як. Я можу танцювати і ухилятись, але ж не вічно. Цар-мати знову розмащується, наче пускаючи ймовірне майбутнє від розвилки, двома шляхами. Можливо, її наступний удар проламає моє перенісся, або, можливо, зламає стегно. Третьої вірогідності рядівної я не бачу, скільки б не шукала. І тоді, зневірившись, повністю віддаюсь на ласку ритму – я не думаю, я майже не існую. Я скрізь, і мене нема ніде. Моє тіло набір нескінченних ймовірностей, мій дух, чергування ударів і пауз, тіні світла, сильної і слабкої долі. Здається, я співаю ту ж пісню, що й цармати. Здається, я починаю свою пісню. Здається, наші ритми перетнулися. Ми дві ріки що течуть в одному річищі. Вона повновода, я струмочок. Та з кожною хвилиною я дужчаю. Минає вічність, ми зрівнялись. Минає ще одна вічність. І я відтягаю на себе все більше струмливої сили. Цар-мати вичерпується з кожною хвилиною. Вона вичерпується. Усе закінчується в одну мить. Я – це знову я, моє тіло, моє обличчя, моє дихання. Легені горять, губи тріскаються, серце ладно вистрибнуто крізь рот і забитися на жорсткій сітці. А просто переді мною, біля моїх ніг, лежить цар-мати на спині. Дивиться в небо, на її білій сорочці не видно крові, ні на обличчі її. Ні на тілі немає сліду від удару. І я впевнена, що не торкалася її. Її груди піднімаються і опадають. Дедалі рідше, дедалі спокійніше. А з кожним подихом цармати стає все тоншою, пласкою. Вона схожа на снігову кучугуру, що осідає. «Ти перемогла!» – безгучно вимовляють її губи. «Лана!» Вона заплющує очі, жовті лелітки згасають. Я одразу відчуваю, як пече крізь сітку полум'я, що вже згасає. Я озираюсь. Три роди стоять кільцем чоловіки, жінки і діти. Її діти. А вона лежить біля моїх ніг, висохла і нерухома. Від її білої сорочки, від зібраного на голові волосся, Здіймається пара Я не хотіла Вона сама Я не хотіла Слово честі Стояти на сітці неможливо Не витримавши біжу до краю І зістрибую в сніг Опалені ступні огортає холод Цар мати померла Каже знайомий голос за моєю спиною Я обертаюся і бачу оголовання «Тепер ви мене відпустите?» Нема відповіді. Вони дивляться на мене. Всі як один і з дивним виразом. Тіло цар матері над вогнищем починає дивно посмикуватись. Пара від нього йде сильніше. Полум'я над сіткою розгоряється, все дужче і дужче, хоча його ніхто не роздуває і не підкидає дров. «Заберіть її звідти», «Та заберіть же!» Я вистрибую на сітку, Та вона пече так, що встояти босими ногами неможливо. Чужі руки хапають мене за плечі, за пояс відтягають назад. Люди стоять, мочки стоять і дивляться. Біла сорочка царматарі на очах чорніє. Крізь руді дірки вириваються язички полум'я. Раптом вона починає палати вся, ніби облита оливою. Сніп вогню, стовп диму, і тіло розпадається попелом, і вітер, підхоплює його, забирає смерчем у небо. Сітка над вогнищем тріскається і плавиться. Клаптями. За хвилину там, де йшов двобій, залишається неглибока яма і недотлілі жарини. «Що вона тобі сказала?» – запитує Головань. Я сиджу у його землянці на травах У цілковитій темряві. Цього разу головань не робить поступок І не запалює для мене вогник Вона сказала Ти перемогла Що-небудь іще Лана, згадую я Лана пошепки повторює головань Що ж, вона залишилась вірною собі «Що це означає?» Він усміхається в темряві. «Ти полюбляєш ставити запитання, я знаю». «Ви любили її?» – запитує різко. Він перестає сміятися. «Так. Чому ж ви її не оплакуєте?» «Потім, Лано, потім. Сьогодні вночі я піду в ліс і оплачу мою дружину. Цар-матір над тілом сарни» або оленя. Тоді весь ліз почує, як я плачу. Я секунду мовчу, потім похоплююсь. Як ви мене назвали? Тим іменем, яке вона тобі призначила. Адже це її право давати імена. А жінка, котра вбила ворога і отримала ім'я, має право вийти заміж, за кого побажає. Заждіть! Кажу я, я хитаю головою. Заждіть. Ти передбачала колись майбутнє? Я пригадую свої видіння над вогнем. Так, відповідаю пошерхлими губами. Ти бачила її мертвою? Ні, спершу я бачила мертвою себе, а потім щось сталося. Ти переломила долю, каже він урочисто. Ти сама влаштувала у своєму житті розвилку. Питання тільки, принесеш ти нашим родам лихо чи щастя? «Я хочу тільки, щоб мені дали спокій!» Він знову тихо сміється. «Ні, Лано, тепер тобі не дадуть спокою. Початок весни і настання літа. Полювання, рани, хвороби, пологи, весілля...» Нові імена. Про що ви? Хіба ти не зрозуміла, що сталося? Я перемогла царматір, і вона померла, і вогнище її, я затинаюся, спалило. Це не просто вогнище, і не просто сітка, і не просто двобій. Те місце, де ви боролися, зветься «Вогненним коном». На кін виходять тільки рівні супротивники Кін допомагає їм боротись на межі можливостей Але перемагає той, хто зуміє подолати бар'єр Вийти за межі, за власні рамці Коли одному щастить це зробити, інший слабшає і помирає І його сила переходить переможцеві Я мовчу Цар-мати померла, і від неї нічого не лишилось, тільки оболонка. Вона згоріла, як сухий мох. Вона десять років опікувалась трьома родами. Багато хто з наших вовків були її дітьми та онуками. Я пам'ятаю її в юності. Не було нікого сильнішого і ніжнішого за неї. І хто ж тепер буде цар-матір'ю? В горлі у мене стоїть клубок. Як? Ти не знаєш? Він насправді здивований. Звичайно, ти, Лано. Мене звуть Лана. Тепер мені здається, що мене завжди все життя звали цим іменем. Воно пасує мені так, ніби це моя власна шкіра. Головані з Ярем показують мені селище. Три кутки для трьох родів. «Зруби, що тонуть у снігу, у прибудовах ворушаться, спершу лякаючи мене, багацько тварин, здебільшого вівці, їй свині і кури. навесні їх випустять на зелену травичку», – каже Ярий. «Весна не за горами, незабаром її треба буде кликати, і добре кликати, бо снігу цього року навалило силу селенну. Люди виходять зустрічати мене, іноді запрошують у дім». Я завжди згоджуюсь, адже це моя родина, моя нова родина. Язик не повертається сказати «мої діти», але треба звикати. Майже в кожному будинку багато дітей сидять зачаївшись на печі або на лавах. Дивляться на мене, витріщивши очі. Дорослі навпаки відводять погляд. Намагаюся бути привітною, а в глибині душі не розумію, як мені бути матір'ю. Як це можливо? Я для них чужа, вони мені чужі. «Скоро весна, цармама!» – запитав маленька дівчинка, звісившись із печі. У неї каштанове волосся і яскраво блакитні, як у головання очі. «Скоро? Скоро?» «Скоро!» – кажу, не встигнувши подумати. «Я радше відчуваю, ніж чую» полегшене зітхання, що приноситься по кімнаті. «А я їм казав», – повідомляє Яри, коли ми виходимо на вулицю. «Вони не вірили». Тобто, вірили, але... «Адже ти, за законом, цар мати, ти знаєш, як робити весну». «Що?» Головень штовхає мене в бік, і я змокаю. «В усіх оселях, куди ми заходимо», Є зображення вовка, вирізблене з дерева, випалене на стільниці, намальоване на печі. Голованю, кажу я, коли ми вчергове опиняємось на вулиці. Мій барабан, на ньому також вовк. Він киває, я знаю. Барабан урятував тобі життя, і не раз додаю мовчки. Мені його подарував у місті чоловік на ім'я Римус. Ти не знаєш, він бував у горах. Важко сказати. Головань по звіриному стріпу головою, з його волосся і бороди летить на всі біч сніг. Небагато людей з міста приходять сюди. А щоб хтось із гір повернувся до міста, про таке я навіть не чув. А із заводу із з заводу ніхто не повертається, каже він твердо. Мисливці збираються до лісу, їх п'ятеро, за широкими пасками, ножі і сокири. Одягнені у шкури, вони самі схожі на диких звірів, особливо коли, вийшовши на околицю, по черзі перекидаються через обгорілий пень. Пень стерчить з-під снігу величезний недогарок на зразок тієї тріски, яку я колись цілувала. Чоловіки розганяються і, відштовхнувшись від утоптаного снігу, летять через пень, перевертаються в повітрі і спритно приземлюються на напівзігнуті ноги. Що вони роблять? Пустощі, зневажливо мружиться головань. Граються, перекидаються, не по-справжньому. Ярий біжить до мисливців, щось каже, показуючи на ліс і на мене. «Що він казав про весну?» – запитую півголоса. «Якщо ти не знаєш, як закликати весну», – кутиком рота шепоче головань, «нікому в цьому не зізнавайся, навіть ярому, навіть мені. У тебе є ще трохи часу. Одне запам'ятай». Якщо цар мати зі своїми дітьми не закличе весну, вона не прийде ніколи. Крижаний вітер проривається під поле моєї хутряної куртки. Після слів головання мені хочеться втекти. Я ночую сама у спорожнілому будинку цар-матері і всю ніч до світанку думаю, що тепер робити». «Весна начебто має приходити сама, без сторонньої допомоги. З іншого боку, звідки мені знати? У місті ніколи не було ні зими, ні весни. Може, колись і були, та не за моєї пам'яті». Жартував зі мною головань. Він наче не схожий на жартівника. «Я не знаю, як закликати весну. Гадки не маю і не повинна нікому цьому зізнаватись». «Весело?» Головань каже, що до мене перейшла сила цар матері. Але я не відчуваю за собою жодної додаткової сили. Може перевірити? Відкинувши шкуру, підводжуся з лежанки. При світлі зіроки снігу, що пробиваються з віконця, при світлі жарин, що тліють у печі, починаю присідати на правій нозі, Розкинувши руки в боки, витягнувши вперед носок лівої ноги 10, 15, 20. Я присідаю, сціпивши зуби. Зараз у мені має відкритися сила царматері. Адже вона була дуже сильна. Зараз, от-от, м'язи відмовляються мене тримати. Я падаю на холодну дерев'яну підлогу, ногу зводить судомою. Я масажую її, потім, перевернувшись на живіт, опираюся в шерихату підлогу руками. Починаю віджиматись. Не даю собі жодної хвилини на перепочинок. Працюю як маятник, як механізм. Чекаю. Прислухаюсь до себе. Де сила царматері? Нема. Віджавшись тридцять вісім разів, кидаю це заняття і сідаю на лаву. Може, йшлося не про фізичну силу, а про силу духу, приміром. Може, я зумію тримати в руці гарячу вуглину. Не залишаючи часу для вагань, відчиняю пічні дверцята, коцюбою підхоплюю червоно-сиву вуглину з купи жарин. Витягаю з печі, за нею тягнеться, мінячись стрічка диму. Опускаю на долоню, і тут таки, засичавши, скидаю на підлогу. Біль жахливий, і ніяка сила духу тут не допоможе. На долоні здимається пухир. Жарина димить на підлозі, придавлюю її коцюбою. Ще пожежі тут бракувало. Опускаю руку в кивш із крижаною водою. Переводжу подих. Де ж сила цар-матері? Може, це просто традиція, вірування? Так мисливці стрибають через пень, в який поцілила блискавка, і вірять, що тепер вони вовки, і в лісі їм поталанить. А головань? У лісі, де ми з Ярем збирали хмиз, я побачила пень із встромленим у нього ножем, руків'ям донизу, а навкруг багато вовчих слідів. Яри навіть близько підійти не дозволив, сказав, що це місце головання. Я витягаю руку з ковша, з неї стікають краплі. Лунко падають на барабан, він лежить поряд на столі. Витираю мокру долоню краєм шкури, сідаю за стіл і починаю тихенько стукати по лункій йдеці з зображенням вовка. Відбиваю ритмом цю ніч, і минулий день свій страх і сумніви, я вистукую ритм, блок, добутий з навушників пікселя, відповідає, перетворюючи тему то так, то інакше. Та вперше в житті ритми, народжені генератором, не влаштовують мене, видаються неточними, лисими, позбавленими енергії. І не дивно адже барабан а з ним ритм-блок побували у стількох тарапатах. Перевертав барабан нижньої декої до гори. Ось вона, тоненька електромагнітна мембрана. Це їй передаються коливання ритм-блоку, це він народжує звук, резонує з нижньою декою.